«КДБ». «Точно», – кивнув Якубович. «КДБ». Цей чоловік наговорив мені компліментів, сказав, що вони давно вже слідкують за моїми успіхами, і що моя остання робота, мій диплом, у якому розглядалася проблема лікування деяких захворювань методом безпосереднього впливу на підкіркові зони мозку людини,